Zintzelik errati antzuten ari zarete eta ostegunero ba, gure gana etortzen zarete no, badakizue esaten dugula gurekin Imanol gure literatur, pronekaria literatur txoko egiten duena aurreta gaztentzako ba, literaturaren ba hainbat ba, aipamen gomendio ematen dizkiguna. Kaixo, Imanol? Nahi, arratxaldeon. Arratxaldeon, zemoguz gaude. Onda, Zambarko, gozo, gozo, entxean. Ez zufaren ondoan. Oso, ondo, askeneko aldea zurekin egon ginena mikrofona guetan izantze endurangora junbargen unharretan tandik anain baliburok aregen itun zu gomendatutakoak eta eta bueno, bar dugu, oso liburu ondako komentatzen dituzula, eh? Ondo, vale, ondo bueno, Estimatu eta dago Gusto aldetik berdintxu ibiliko gara Hor eh? daukat, etxean batzuk olandik anizki mirikilikleken ipuin batean galdutako izkia bilatzen eta bua aurkitu artez diet gehiago oh. irakurriko hasi que, hor txe daude <laughs> A ver, a ver, nikus eta dutela eh, Espero baiet Bueno, baina ez dugu Aneiz eta aurtengo azkeneko Zaiua izan, ez da demoral Diko azkeneko zaiua izango, segero porra Kondoren urrengo urtean berriz ere hemen es, izate espero dugu Baina aurtengoa azkena izan da ere Baz dugu aurrekoan komentatu zen itun Durango asunto horretan gomendatu zen itun Urtean hain ainbat eta ainbat Liburu Orduan orengoan utziko dugori batera eta beste, beste liburu berri batekin jungo gara, da? zer da gorko karri dibuzuna? Bai, ba, gorko pirata, pirata baten aventurak pirata berezi baten aventurak e, liburu izena buru ariinen arrapak da izena bai pixka kakofonikoa baina liburua ba oso polita da e, pirata entrañable baten aventura dira eta baina Ba, bueno, ataletan manatutako historia bada, eh da gutxi orrialdekoa. Eta bueno, ba, lehenengo irakurketa autonomoak edorlako, eh, idearekin ba, sortutako liburu bada. eh. Na, ba, aurrak edo gaztetxo baia ba, bere irakurketa baeak bakarrik egiten hasten direnerako edo ba, sortutako liburu bat. Uhum. Zer da? Jozo chiquientza. Bueno, esando suira corri ber dela ta taletan, ordain pintatzen eh? du pizkar ta ondo. Ba, 8:10 urtetik aurrera. Zebait barkatu? 8:10 urtetik aurrera, hortze. Liburuan zortzi jartzen du, ba, eh, Muga ez da Ez da 6-7 Baina bai, 8:10 urtetik aurrera. Ba, bakar irakurtzeko, ba, ala ere, ba, betikoa. Ba, igual ba 6-7 urterekin heldu batek ozen irakurtzen badio aur bat liburu hau edo beran, edo adingeiagorekin ere, ba, ba osondo ere bai, eh, osondo. Uh -huh. Bai, gainera, kapituloak ka abanatuta egonik, ba, ba ez dakit, ba, gauetako, ba, gizun lotarako, nahurretikako, ba, liburu, mesanotxeko liburu izan daiteke, eh, perfectamente. Uh -huh. A perfectamente, bai. Azala behira, arigera horrein, jarri dugu, bilatzailean buruari nienarrapakina, eta azala horretan agertzen den pirata, benetasko pirata, eh, hanka... Anka... Ah, ba, ba... Akapaluar Egozeta Hordaukak Sekulako espatapuska Pistola Sokatize egiten <gülüyor> Eta gaino diverti garra dirudiz Bai, bai, bai Eso Pirata entrañable Baga eh, Bueno, azkenan pirata gustiago bezala ba. La burretak egitera ikatzen dana Ezo eh? aitezen nengaina Baina Baina Ala ere Honbera Eta nahiko sensiblea Eta gero Badu gainera ba, Bere Bere maztearekin Honelako eh, Zea bat bere maztea, emakume bigote duen e, nahiko Ba zakarre esan ganezage piratari mundu enten beldur gehien ematen dionak bere maztarekin diskutitzea dela Eta bueno, azkene eta piratak ere baditu bi biume Eta txera itzulten dan bakoitzean e, umeekin egoten dan nean piratari Ba, ba itxasora bueltatzeko joan egiten zaia eta hor egoten da, ba, gumekin, hau, ez du, Juan, nahi, eta bere mazte agarriz hor txepipa erretzen jartzen, etxeko atari, janbere bigote luzeo egaztintzen, jas, nah. mundua jango lukela pentsatzen. Eta, bueno, pista batzuk eman ditut, eta eh, zeak gehiagire, tramaren zeak gehiagia eskatuko, baina azkenean, azkenean, bueno, ba, ba pertsona goitzaren barruan, ba, tipula batena zelago ezela, ba, kapasko gaudela edo, Ja, ziher astenda eta askotan ba bueno ba. ba bat nabarmentzen dugu baina azpian baditugu gusto eta joera gehiago ere eta ba igual ba hasieran irutzen zaigu ba pirata izan ber dagula tailorazkienean ba igual ba barru-barruan beste zerbait nahi dago. Ah, da, bueno, horlako kontu eta ari da, oso modu goxoan, xumea, divertigarrian, aventura txikiekin. Hai. Ez dugu, ez dugu idazlea ipatu e, Ah, bai, ahaz, ez dugu Honei buruz, zerbait esateri bai? Bez, egia esan pertsonarki ez detezagutzen ka, e, Katalana, baina ez dakit e, Beste askorik, e, bueno, e, egile ospetsua da, e, berez e, Baina ez da horrela berez egi jarraitu eta nirazle bat Eta hanka ez hartzearen ez detezara no? uh -huh. ha, Itzulpen ador duen Bai, bai, bai, itzultena, bai, itzultena, bueno, korrektua, ondo eginean, eh? itzultzailea, ez dakit, e, jarriko du, patxi ezkiaga, bai, bueno, ondo, korrektua, itzultena gezdu, kejarik. Eta gu, guk hemen azala ikusten dugu, azala oso marraski polita da, lehenen aipatu dugu bezala, ez dakit barrua marraski gehiago dituen, ala izkiak besterik ez bai. den, edo... Bai, ez, a, atal bakoitzeko marrazki bat, edo lago zerretu giko du ba, sortzia mar, marrazki izango dira. Batzuk horrialde eh, oso hartzen dutena, beste batzuk horrialde alde erdia, baina, bai, bueno, txuribelzean, bai, zorlako liburu tan ezta ilustrazioak gehiagia zaintzen. Eh? E, baina, bueno, bai, ondo, liburuak laguntzen dute, eh? e, pixka bat, eh, bueno, lagundu. Mm -hmm. Ba, son doi, Manol Ba, anik uste dut mm -hmm. Aipatutako arekin, baya ja, Baten batei piztuko zen hila Liburo gogoa Buru arrapakina, baino Nogoratzerren, ba, pixka Ba, ba fitxaten nikoa, ez? Bai Ba, izena buru arrapakina Negirazle Alfredo Gomez Erda, iba izago Alargita letxea, eunda Hemen sortzi horri alde eta meiruan argiteratua eta Sara rojoren ilustrazioak bai, neuseturrekin dena xana dagoela eh, presio duzu jakingo ez, bai, kibintzen dira ama, ringuru uh -huh. oso no, bedaz ez da garestia bate bateko ahindikanez bali madu ba, bere semeala, baiio, baiio, baiito naren tza libururik erosi edo amunaren tza, ba, hemen badauka ez Erozteko azkeneko orduko liburu ietako bat. Bai, bai, Ba, oso ondo? Leurria hemen horrein huevo ribatea, nagatzen dixen, salneurria amaike euro eta marxentimo. Bueno, horrein euro. Gardo ibilizea. No hay coger tu, precio justo okay. Vale, vaos, ondo y manos Milla Esquer, gurekine gote agatik Eta nola urren urter artes Garen antena neongo, espero duicuste ahori Se hoy no por etan aprovechatuko dugu Babisite egiteko guxu su Edo subgu, edo denogu bat, edo Auskar nola, bueno, en geran, onbait Eta oh, bestelaba urte berrion Eta urren urter arte Gardín, Gardín, eta gora sin chilix Venga, Milla venga Agur Os oh.